اصلاح و محجل احمد الاسم الفترش و ایلی و کرجون اتخذوا من دونی آلات بیدادان و نور مزدگاران ایو هذنر امانو بدر لا تونی امی شبعات و شیعات نی سفارش قید رسول ایشی ولا يستدور از مقلاص ایشی اینی زل لفید والا ایلی مبین زوابی خطایتا لکتاس ویني امام د ګرابي کو فصلم قوم څو وي او يا پیغمبرانو ما ایمان دا او استاد پر الله راو کو يا استاد نه نه زما خبرونه نه او کلیه قیلت کویل جنابې په قانونو نشوول لیکن نو زه جنت ته کوی دو عموم د پارلې او خو کوی په ډا خبره دا جنت خبرې ته نه شي نه خالی آلائیت قومی آلمون بیما و فرحیم آج ما قومی که قویده فاژی که ما در رب در ماد اخصوصوکو مسالی دویید ته امران و ازدار روکو دیگر مرسو ما و جالمی من المخرمین کارامت دیگر بکانی ملکیده کارامت دیگر بکانی کارامت دیگر جانتتا ننوات ایدت ممسو و اما انجلنا علا قومیه من باج من جند من السماه ا حدیثی راضی منعازی ولی فقد ازن دو گر حق چا چزما او جوس منیو کرا زما او سے اعلان دے جنگ دے لخر وی فراونده وقت ریته و ما کن نامو غینید سچلی تو کن کانہ پیلا سے ہتا وای غوا فیزا القامید مومنان وہل ہا لکس کو بندگان یا ملیک وہ جہ حضرتنا علی کو بندگان ما يئين بالرسول الا قالوا به الصادقون ها همشه ذیل اقرایند ها وان كل لم حاجه يولا ذان مطول متادر بشي او دلیل جماه د خدت ايت الله من الارض ماذا احيناها وام ليقلو من ثمريه وما او ذیل شلت ليالي الكراد ما نكريا يوم تا پرېز او یع سبحان الله نبی صلی الله علیه و آله و صلوا واصل الذی مستغفر الله مستغفر نہ مراد بعض مقادی مستغفر احد او بعض جمالی مستغفر احد مقامین مستغفر داتلار حدیث کی راضی مرسی دکئی او ذات کوم دې کتل لاشن کو بوته لاشن ما الله اور تو اسلام دا انسان دروانو او تو اجازه لما وي زماني دا کر قیامت اقو او 8 سیکنڈ کې مقت اجازه دا لا نه وي پر مستعرض درې دو لاشن ګند لاشن ګند لاشن زا زا زا زا زماني مستقر فراشي کې مست دهظ ته تقد و ل را ول کمه ق سر نه مننا ح دعاد کللوجو دا نری شو دکه د کور ما لختهینګړه ل شیم بغله ان کلقامار والله لا سا خو نه مرلم ناسب نهري چې سپ م ولیسی ن مر کو سال کی قسم نے دورہ تمام ہوئی اس کو میں پورا اس کے تمام ہوئی رضا صاحب کا آغا زور دے آغا قانون زور آغا دے رہا ماندا مر ماندا دے جو دج خدا ماننا دے کہ زادہ پیادہ سارے موٹر مشین ہی لے رسوں زم بغی کار کرے گا دے دیا زمانہ ناس مان حال صاحب را جانے دا دورہ دے سلطان اور حیثیت دلوی استروب اور رنای او دسته حیثیت د څوک مې د ورته قطایین از د تصفه تالی دیتو زور نه هیڅ رنای دا څوک مې منډه پی روا نه سرغ دې دې رچاد پای دازیل دې دې اخر دمر قال ورشي چې دمر قال ورشي او لوبایت دې دمر لازور رسولین او داس خو ګيرا ګيرا کډې له داس اشاره کړې چې سلطان د مرز زیاته همدان مر بیا او پس خو نه وی مر بیا پس خو مه نو ټول مر باور زیا نه څو زول مرګي راوځي دا کمایي او د دې په وجه ځوان دی ولل له صاحب کن نه حال چې داس خو را صفه کړه چې منډې منډې منډې او د سپې رديو حکومت یو دې کار دې لو بایر سیدا استو ہو دا دی دیورے رحمت کی سی وی ہاں دی ورے دی ریاست کو راجی دی اور یعنی و اعتماد دو ظاہر ذرا ارس ہے دی با او کو فلسفے سے وراتیں ہو گیا کام و اللہ لیسابق النهار وکل الجفلکیساول آفاق اور تا تدویر داسمان دا حقیقتی لا بو وے مزاری داس دی ساڑی چی پو سین روایی سین چی ساڑی رواییی سی نسی کی گیسی دارش دیال چی که ساڑی تی ایک تیز نظر لگی آ ما فعالات نگی می دیده دی چو سرلاب ساڑی واشی که داسنگی ما کل چی کل دیوالو کمکتا کلو چو بوداو سادام نینا ما او یا یا کانو ونا نداګه چې د کیږي راځي د غواړې څو دې څه دې څه راځي څو مې دا دې راځي ځه یعق لا او یا سب هوې نیغه فلوتا لامبو دا دواړه آسمان کې نیغه روان او په ل کې اسمول لقد وصيت هذه صرا قرآن دې راځي غواډیا او نیگ اچروانی دی فنیگ و قلوس و را حکم دا اللہ دا و آیت اللہم انہا عمل لا زولیتا ہون نا خیدادتی موسوارد تلیو اولادتی دل کل کل کل مشروع تاکیشتہ تلیو تلیو اولادتی دل عمل لا زولیتا ہون اخو دا دیو غور نتر نفر نتر و را خوابتش کم نی کدی سور کڑا نو علیہ السلام دا گو راو قرآن دا گو را خوزی تومله سوار کرے کہ مکی چراغی جائے جب مکی بچی کوم دې سوار کړی یاد المدینه قالوا ان عملنا ضریا اشاره دې طرف دا صافلار او دشای کې ما پاتې کړل نه و او څو کړل نه لوي نوت چېن دکمار ولد کوم دې نارغلی ان عملنا ضریا دا بچی نه لې سو کړل زړین تاسو کوستا ان عملنا مولا مشکلات کوم اور نہ وہ چاو تفریح کرنے پھر پھرتے ہیں وا خلقنا لهم من مثل ما يكون وا انثانو خلقوا فلا صری تو فلا مغیث لاون ولا هم القزور دا خلا سے الا رحمت مننا ومقام دا قران کریم کے و نفخ في قال يا وائذنا من با سران مرکز مرقد تو زکو وی چې ذلیش ته له یوازیش ته درمن دا صالح قالے صالح قال کی د تاثیر لکوم ته متو تزکو مرقد وی من با سران مرقد ها ذا ما وذر الرحمن واسلکل مرسلون فیزا امدنیو الراز الرحمن ظا ذا قران کے الله پاک کوئی عالم عالم ہے دنیا پریاں آدم اللہ قابض شیطان اللہ خلق شیطان سے چیزہ کرے مانا خبر ہے زمانے لگا ان لوگوں کو مذوم مفسدانوں حضور نے بھلا صراط مستقیم توحید یاد شیطان کہ گوسہ چیزہ پیدا شیطان کرے لا مانا اور ومن ناظرون لک سے فلا فلا و ما علمنا وشير وما يمغيدا اني شير او زيرا له مناسب دي ان ورلا ذکروا قران المبين ها او زي سرده دي زمرد غزائل و تعوذ من بالله يا علال و نسور لا استطيع ان نصروا اول يرى الانسان ان خلقنا من تراب انسان چې مونږه د اکل د احساس معنی نه پیدا او قشيم جا دا دا دا یا فلاوی افتار یا غڑے زالا وذرغلنا مسالم ورسیاء فقہ بیادل مرتلات مسار او خپل ځای شهر کړل مور په څه تکې د کوم اسناف سره رسوله وا یا کوم بابا په نماز یاره او شکرانا باندې دیوا با چستر کې بادامې کا فوجا تیرہ کافراله تعالی قال امر جو ایزام او غیره دی څو پاتو کیدا زاره زره کل یوی هل جی ان شاء اول وهو بكل قد عليم ها اوله الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثل ما يرى هو الصلاق العظيم انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون في ها يتفرد تو اسمو سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء والى يرجعون سواقات ذو با ویکو بس وا فرضا وانا الله ها اما بياني دعا توسل بدو سواويض ما واجب سے بیمار میں دعاؤں کو کامل اخار و کی کامل قوم مسلمانان دی الله جون کی فضل ہے سلام علی اللہ کی خدع جو از ذرا خراس او ہے رب الذتی دا اوگان خیکاو فشار رحمت کا رحم اللہ کی فشار رحمت بار اللہ کی اللہ دا اجز خان دی اجز مخلوق دی غریباں سب کتاب کتاب دی او دا کتاب دا کتاب دی دا شوئی لاستا کلام بیاربولی ده توضاع وی بانانو در دا دازت اصوال که شی تخبول فضل و رحمت و رحمتون ابرانو در اوییییی از آمل دفتنو و دفتنو و دفتنو و دفتنو و دفتنو